Luka 17-ci fəsil. İsa şagirdlərinə belə dedi: "İnsanları pis yola çəkən şeylər mütləq olur. Amma vay o adamın halına ki, bunların bayisidir. Bu kiçiklərdən birini pis yola çəkməkdənsə öz boynuna böyük bir dəyirman daşı asıb dənizə atılmaq onun üçün daha yaxşı olar." Özünüzə fikir verin. Əgər qardaşın sənə qarşı günah edərsə, ona xəbərdarlıq et. Əgər o tövbə edərsə, onu bağışla. Əgər gündə yedi dəfə sənə qarşı günah etsə və gündə yedi dəfə yanına gəlib sənə tövbə edirəm deyərsə, onu bağışla. Həvarilər Rəbbə dedilər, İmanımızı artır. Rəbb onlara belə dedi, bir xardal toxumu qədər imanınız olsaydı, bu tut ağacına kökündən çıx və dənizdə əkil deyərdiniz, o da sizin sözünüzə baxardı. Sizlərdən hansı biriniz cüccülük və yaxud çobanlıq edən bir qula tarladan qaydanda tez ol gəl süfriyə otur deyər? Əksinə, ona axşam yeməyimi hazırla və qurşanıb mənə xidmət et ki, Mən yeyim içim, sonra da sən özün ye iş deməzmi? Onun əmrlərini yerinə yetirdiyi üçün o, qula təşəkkür edərmi? Beləcə, siz də sizə əmr olunanların hamısını yerinə yetirəndən sonra deyin. Biz dəyərsiz qullarıq, çünki görməli olduğumuz işləri etmişik. İsa Yerüsəlimə doğru yolunu davam edərkən, Samariyə ilə Qaliliyyə arasındakı sərhəddən keçildi. Kəndlərin birinə girəndə onu on nəfər cüzanlı kişi qarşıladı. Onlar uzaqda durub ucadan çığırdılar. İsa, ustad, bizə rəhm elə. İsa onları görüb, gedin özünüzü kahinlərə göstərin, dedi. Onlar yol gedə gedə pak oldular. Onlardan biri isə sağaldığını görəndə uca səslən Allahı izzətləndirərək qayıtdı. O üzü üstə İsa'nın ayaqlarına düşərək ona təşəkkür etdi. Bu adam Samariyalı idi. Onda İsa dedi: "Paç olanlar on nəfər deyildi mi? Bəs qalan 9 adam hardadır?" Bu yadellidən ellidən geri dönüb Allaha izzət göstərən olmadı mı? Sonra o adama dedi, Ayağa qalx, get, imanın səni xilas elədi. Fariseylər İsa'dan, Allahın patişahlığı nə zaman gələcək? Soruşanda İsa onlara cavab verdi, Allahın patişahlığı müşahidə ilə gəlməz, Adamlar, bax, o burdadır, yaxud oradadır deməyəcəklər. Çünki budur, Allahın padişahlığı sizin daxilinizdədir. İsa şagirdlərə də belə dedi. Elə günlər gələcək ki, bəşər oğlunun günlərindən birini görməyi arzulayacaqsınız, amma görməyəcəksiniz. Adamlar, sizə bax, o oradadır, yaxud bax, buradadır deyəcək gedib onların arxasınca düşməyin. Çünki şimşək göyün bir kənarında çaxıb o biri kənarına qədər necə parlayırsa, bəşər oğlu da öz günündə elə olacaq. Amma əvvəlcə o çox əzab çəkməli və indiki nəslin adamları tərəfindən rədd olunmalıdır. Nuhun günlərində necə idisə, Bəşər oğlunun günlərində də el olacaq. Nuhun gəmiyə girdiyi günə qədər insanlar yeyib içir, evlənir, hərə gedirdi. Sonra daşqın gəlib hamısını nəhlə etdi. Lutun günlərində də belə idi. İnsanlar yeyib içir, alıb satır, əkir, tikirdi. Lakin Lut Sodomdan çıxdığı gün göydən od və kükürt yağdı və hamısını məhv etdi. Bəşər oğlunun zühur edəcəyi gündə də belə olacaq. O gündə özü damda, əşyası isə evin içində olan adam onları götürmək üçün aşağı emməsin, eləcə də tarlada olan geri qayıtməsin. Lutun arvadını yadınıza salın. Kim canını qorumaq istəsə, onu itirəcək. Amma kim canını itirsə, onu yaşadacaq. Sizə deyirəm, o gecə bir yataqda olan iki nəfərdən biri götürüləcək, o birisi isə qalacaq. Birlikdə dən üydən iki qadından biri götürüləcək, o birisi isə qalacaq. Ona müraciət edib dedilər, Ya Rəd, bu hadisələr harda olacaq? O isə onlara dedi, Leş hardadsa kərkəslər də orada toplaşar.